Pasquino partimos a todos los enciende en el megáfono rugiendo al máximo símbolos fatídicos cayendo desde el cielo hasta allá el pánico yo tengo un partido si estás jodido normal en este putal de carimín estás bien partimos a todos los enciende en el megáfono duele duele duele o gusta dándole patadas al destino no me asusta ni mi ni madera se me escapan entre los dedos cada sueño debe No, Gabon, garrasika entzuleok eta irola entzule guztioi. Gaurkoan pixka bat berandu, baina sidugu jadanik gure garrasika hau. Zan ere gaurkoa naizta ba, programaren atalen atletiketa berdintxuan tzean ibiliko dan. Ba, gaurkoa beberesia da bakar bakarrik naguelako eta normalean beralduetzen ezenez. Ba, gaurko garrasika hau naizta iroetalak mantendu, ba, formatu komprimituan ekarriko dizuegu. Eta, ba, esan bezala, horretik ez diogut arte askorik eman gure betiko sintoniei, eta askartxo batean, ba, gogorara dizkizuet, ba, irrationekin armanetan jartzeko aukera danak. Ba, batetik, ba, kizue, gure telefonoa badaukagula, bedera, bederatzi lau, lau gehi bat iruro gehi eta dena, Eh, ba, oin momentuan nien hauen ez ba suzenean entzuteko, bueno, suzenean hartzeko eta suzenean pasan ari izagetun eskero baukera hori oin momentuan badagoela Bez dela be, ba erantzun gailu bat aterako da, ta bertan zuen mesua ustea badauka zuen Gero Irola Irratiarekin esan bezala arromanetan jartzeko de, badago irolaberriak arroba gmail.com gure webgunean bertan bebai.sindominio.net/irolan bai, bahortze irratiaren berri guzti guztiak izango dituzue eskuragarri, programak deskargatzeko aukera eta hor bertan bebai webgune horretan eskerreko sutabean chata agertzen da. Chatan bebai, ba gu hemen bitartean ba hortze ibiliko gara, ba kuskus seatzen no izan baino edo beintza gogoratzen garen guztietan eta zege, ha, bai, ba ze gehiago, ah, bebai bezala E, Irola irratianen imeia e, zin e, parkatu irolaberriak arroba gemail.com da, baina gure programarekin zuzenean kontaktuan jarrina izan ezkero, garrasikap.info arroba gemail.com e, zera imeia bebai, ba daukasue eta normalean azte komentatzen hasten zaiguna, baina bebai hortxe aukera dagoena, ba zapaturo egiten ditugun asamla pasatzeko aukera Jaro de Arana plazan, zenbat kirik abekoan, kartela edertu ikusten da. Eta, ba, hortxe daukazu behirratia, zapaturo uro zeiter aurrera, ba, emantxe, gure irratitxo honetan, azan egiten ditu eta horra beha aukera ba. <tusurren> Eta betiko moduan aipatu bezala, ba, gaurko programa laburronek bebai izango ditu bere betiko tarteak, eta gaurkoan, bueno, ba, beti bezala, ba, e, albisten tartetxo bat izango dugu, baita elkarrezketak, eta agenda saio bat ere, bai. E, gaurkoan gure elkarrezken tartera gonbiatu ditugu gurekin egotera ba, batetik gazteizko gaztetxeko kideak, izan ere hogeita urte betetzen ditu gaurten gazteizko gaztetxea, ez marka makala. Eta, eta, bueno, berarekin izango gara sola zean, ba hogeita bosturte hauen nondita, nondik norako guztiez. Eta, bestetik, bigarren elkarrizketa egingo diogu, eleak mugimenduko kide bateri, Ba, berarekin mintzatuko gara igual bereziki programa honetan jorratu dugun, albisten partean, askotan jorratu dugun gai gaibatetaz, e, donostiako gazte hausi peratu baino, ala ere, ba, beste, bueno, gazte, donostiko gazte hausi peratu enkontua nahiko jartzuna izan du, horren inguruan ekintza potolo desente antolat, antolat, antolatzen dira, edo erri dinamika, Bon, Erre dinamika bat sortu nahi dute, sortu da e, ekiditzeko gazte hauen atxiloketaba, guzti horretaz, baina baita eman izan diren beste gazte batzuren atxiloketes eta mintzatuko gara, esan bezala, eleak mugimenduko kide batekin. Bueno, ta elkarrizketen tarte oneri hasiera emateko, ba, bebekaren batzarnagu zian e, aurreko apirilaren amaikan, protestan e, izan ziren e, kolektibo sozialetako kiden, bueno, kiden aurka zelan ertzen zaldartu egin zen eta hauek zelan zituen gintzituen horrekin ba, hasiko dugu. Gaurko programa ta bueno baita urrengo albistea izango da Bebekaren Batzar Nagusi Irretatik atera ziren ondorioez. Bebai izango dugu lan programa astearren. Ta bueno, ba, Bebekaren Batzar Nagusiaren atarian e, zabaldutako agenteak protesta egitera bertaratutako lagunei oldartu zitzaien, zitzaizkien. Eta mobilizazioa enpleguaren aldeko eta murrizketen aurkako kolektiboek asteazken beroak ekimenak eta kaleretzen aurkako plataformak deitua izan zen. Bizkaiko kolektibo sozialek eta enpleguaren aldaiko protesta, parkatu, eh, sozialek eta enpleguaren aldekoek protesta burutu zuten bebekak Bilbon duen egoitza nagusiaren aurrean, Mario Fernandez duen entitatearen batzar nagusia hasi aurretik. Bertan, Kutsabank publikoa izatearen aldeko aldarriak, aldarriak nagosite ziren. Hainbat ertzein mobilizazioa burutzen ari ziren tokira eldu eta manifestariak goegorjo eh, hipoitu zituzten. Protestan ba, EH Bilduko kide batek salatu zuen privatizazioaren bidea hartu duen bankuaren eta Bizkaiko egoeraren artean hamildegi bat dagoela inoiz baino nabarmenaagoa dena ere gogora ekarri zituen, batzarrean ezutela kuntxabankek finantza jarduera lagun landuko. duko. Ez eta etxekaleratzen inguruan, bankuak dauzkan politikei, politiken inguruan hitz egingo. Egoera horren aurrean, koalizioak batzarrean, kuntxabank beharko lukeen izaera soziala defendatuko zuela, aspimarratu zuen. Aiatxe bilduko kide honek ere, epatu zuen, E, baita etxeak kaleratzea du oro bertan bera gedatzea eta gizarte ekintzako finantxeazioa handitu eta indartzea poz izango zela ehatxe bilduk eh, ba, meskatuko lugen edo behintzat aldarrikatu edo indartu edo aspemarratu nahiko luken izaera sozial horren adierazgarriak ere bai Era berean Lore Martinez Bizkaiko Kolektibo Sozialen eta Langabetuen Asambleadaren izenean naritu zen berak hainbat datumai gaineratu zituen besteak beste, bizkaian, 10.000.000 lagun lanik gabe aurkitzen direla gaurregun, eta horietatik euneko berrogeita masortziak ez duela inolako diruntza, diru laguntzarik jasotzen. Era berean gizartearen euneko bederatzia pobrezia egoeran dagoela salatu zuen, eta 2.000.000.000 zazpireundagaita iru familia euren etxeetatik kaleratuak izan direla 2.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Gizal egoera horren aurrean Kutxabankek 2000 amabian laro e, eta lau koma sein milioi eurotako irabazia izan zuela engai txetzi zuten kolektibo sozialek. Eta baita BBk vital eta Kutxako lendakariek bat koma bit milioi euro irabazi izan ere. Errealitate horri erreparatuz, Kutxapublikoek gizarteek intzetara bideratzen duten dirua irabazien menpe dagoela plazaratu zuurten, eta ez duela herritarren beharretara ego ez da, parkatu ez delala, beharretara egokitutako dirua baizik eta haien interes propioei zuzendutakoa. Eta guzti honen arira da bebai, aipatzea zelan e, urrengo egunera, apililaren amabian, e, jakin genuen zelan kutsabankek erdira murriztu duen bere gizarte ekintzetarako aurrekontua. kontua. E, Mario Fernandez Bebekako presidenteak, ba, horrela, lotsagabe onartu egindu. Lehen dirua piloka irabazten zen eta orain ez horrelatxe esan du, ba tranquil-tranquil. Zuzendaritzak ez du onartu etxe bizitza hor ematea kaleratze eta arriskoan dauden lagunentzat. Aldezarra, Bilbozarra, Uribarri, Errekalde eta deustun protestak egin zituzten ausoetako sukurtzaletan. Ta Jai eta urtebete erdira eta urtebetera parkatu erdira murriztu dukutxabankek gizarte ekin bideratzen zuen aurrekontua. Atzo, espargatu amabean, bebekak e, kutsak eta vitalek eginiko batzarnagusietan gizartekin zan murrizketa gogorrak egitea onartu zuten. Bebekak esaterako irurogeita lau milioi euro izatetik, ogeita amabiko mazortzen milioi euro izatera, igaroko da aipatutako saia. Mario Fernandez duen entitateak aurrera atera ditu murrizketak berrogeita bos boto alde, EAJ, zazpik kontra, eta biltzenenak, eta ogeita bat abstentzio jasota, azken nengo bat abstentzia hauek, PSE, PP eta Komisiones Obrerasenak direlarik. 2008an laro eta lau koma, milioi euroko irabaziak izan zituen eta iaz bebekak 2008an baino, euneko euro bost gutxiago, bosteunda eta boste euroko gordailoetara bidali baitzituen. Hala ere Fernandezek dirutza irabazten jarraitzen du, eta iaz bosteundamela un bederatzireun euro irabazizituen, hau da hori posto mila euro inguru, Kutsako eta Vitaleko presidenteen soldatak batuta adina. Oposizioak gogor kritikatu ditu murrizketak, baina soilik bilduk boskatu du kontra. Fernandezek lotxarik gabe erantzun die guztiei. Hauzia oso erresa da, bimila eta bederatzira arte, makina bat diru irabazten zen, eta orain ez. Bitartean kanpoaldean kolektibo sozialek eta kalderatzen aurkako mugimenduek protesta saratatua egintuten. Bizkaiko egoera sozioekonomikoari bizkarra ematea egotzi zioten bebekari eta etxegabetzeak bengoz eteteko eskatu zioten. Ertzaintzak baina zeltasun ugari jarri sizkien eta hipoitu egintzituen enbat lagun gazoetan eta ere bebekaren jokabidea salatzeko ekintzak burutu ziren, Uribarrri deustu errekalde eta aldezarreko sukurtzaletan protestak egin zituzten tokian tokiko grebaanbladek, Azken beroak ekimenak deituta. Henbat sukurtzal bebekaren jarrera antisoziala agerian usteko karteles josi zituzten. Bestalde kutsabankek baztertu egin zuen etxetik kaleratzeko arriskuan dauden lagunek, etxea ordainean ematea. Mario Fernandezek gaizki hartu zuen eskaera eta aldarrikapen guztiak. Kutsabank homuga izatea saiatu zuen. Beste bankuek kaleratzerik egingo ez balute bezala, Adierazi zuen implizituki kutsabankek etxe gabetzen, gabetzen jarraitzen duela onartuta. Azaldu zuen ez Kutsabankek ezin ditu onartu LeakDI ezartzen zaizkien arauak etxea ordainean ematea onartuta, Berankor guztiak kutxabankera joango liratekelako. Quis riber duteda bakinor baitekin oeratzulanide rapparekinaski, esgareño sacerbuki, malgo aturuti, guaño bizkiago esineduki, aitotesazukuki, aitortu ezazu hauentunda ezalzaisu, canto tío a ruche, bai bai Le mira de kidney, negareguimos sus alastristuras, se ha obviado esos espisaturas, os cago muradaidad de, bacarre de axoliqui que indica de estilo adular esta de, rap carne esta, ale allá está es, enatenes tu aurretik aureti hakinda, escarra jarcos en tico de guinda, mi pecho tuaje <tusuar>. Sistematiko eskontzakele, akustua jifropa, metrik harikaien kontra, gauzak dauden moduan ekonda, kritika tutsu de duua. Sistemakizuek, genie nagiote animo beste batzuek pasino, baina gugure bidean irmo, euskal rapa evoluzioaren sinonismo, diebi mikrobien zirrimo, irautzana farroatik hasi zauda gure rapa ondorioa, ekipaia mikroa eta eskua, bien artean arremanestu. Orainbe da, ba, betiko martxan jarraitzeko asmoarekin, ba, e, egune, bueno, astero, ba, errepresioa lantzen duten gaiei ba elduko diegu albisten tarte honetan. Da, ta ta lauza balduko du, ba, esan ez, ba, Santiburbar Ilisana aitortu duela Luis Morcillok eta gobernuak agindu ziola ba hori ba burutzea. Ba, esan bezala, eh, Aitortu du, posmilioi peseta jaso zituela, mia beratzen da lauean, atxebeko buruzagia tiro ziltzeagatik. Rafael López Okainarekin batera gauzatu zuen krimena. E, Biarr, amaseian, deklaratzera deitu du Ana Isabel Gazka epailak bilbon, Jose Amedo karen aurka aurkestutako frogen ondorioz. Luis Morziok esan bezala onartu egindu Santi Bruar iltzuela eta el mundo egunkarian eskainitako elkarrezketa batean dinoenez, bera izan zen, bera izantzen 1984ko azaroaren 20an HBko militanteari bizitzarek bil, parkatu militantearen bizitzarekin amaitu zuena, bueno, amaitu zuten tiroen egilea. Haren eh, hitzetan, Santiago Bruar kontsultategitik irten zenean bitiro eman nizkion eta lurrean zegoela akabatu nuen. Horrela itzoiekin, onartu egindu sanbezela ba, morziok ba, burutu zuen krimen hori. Hilketa gauzatzeko agindua, Rafael Masa, Guardia Zibilaren komandanteak eman ziola dio eta ba bere itza testualen arabera, ba, nire adizkide Rafael Masak esantzidan egiten ez ezbagenuen nagusiak kaleratu egingo zuela. Julianzak Cristobal estatuko segurtasun zuzendari oia zen orduan ma Masaren nagusia. Ilketa burutu ostean Boz milioi euro jaso zituela ere aitortu du morziok. 6,5 milioi peseta eman zizkidaten eta kupuru horretatik 2,5 milioi eman beharri zan nizkiol Rafael López Okañari. Hau da, boz milioirekin geratu nintzen. Hori be, horrela, itzoiekin ona e, aitortu egin du. Baina beharne ministerioak bruharren hilketa aurrera eramateko hogeita boz milioi peseta bideratu ziren guztira morziok asaldu duenez. Eta beraz, ba, beste 5 milioioetatik, ba, batek dakize beste implikatuk, ba, beste hogein milioioi brooiek, ba, eraman dituzte. Eta orainia hogeita oh, amar urte geroago, familiari ba eskatu nahi duela dio. Eta lekukotza, morzillok, oza morzillo bilboko epaitegi batean, deklaratzera deitua dagoen egunaren bezperan eman dute ezagutzera. Izan ere bihar... Ezan bezala, apelilak amasei, Ana Isabel Gazka epaileak lekuko gisa deklaratzera deitu zuen gerrasekinean nahastuta egondako eta Jose Amedo polizia hoiak morsillo ilketarekin lotzen duten frogak aurkeztu eta gero. Narenza magna marra paren el barna, que li colone de karma, si loco ata ego a di piccolo dira nere gambara en via, qui choco dira bolígrafo onen, tindra tan tan, flow mare charma, so van izada alma y parra, me seguí barrame di faran promo bombero, beste pare backpalm labate meme este va tan ybati taquistarra que estar tu instante reacti clan intacti y buyo va a entrar visitan sobre la bailisan ey reacti clan lidi camaristra la cruz y gavide antat binata usaren abusaren esclavo na esdire totalitarista bateko cobla Erregina y regliñaba reggea reggea darra par y mare en contra harry bari fatita Bo, eta gaionekin jarraituz, ba haste buru honetan burutu izan da inigo kabakasen eriotzaren urte muga gogora ekarri duen e, manifestazioa, eta ba manifestazio horretan besteak beste eta hozen zabaldu nahi izan zen mesua izan zen ba, prezizimente inigoren eriotza etzela iztripu bat izan Ezan bezala aurreko zapatuan, e, bueno, ba manifa eta guzti horren e, arira ba gurasoak desiluzioz hartu dituzte zemearen eriotza istriputzat J. Estefania Beltrande de Heredia segurtasun zailburuak egindako adierazpenak eta urte hau lobezela eman, e, eman dutela, onartu badute ere dagoeneko esnatzen hasiak direla aitortu dute Inigo gogoanek, e, bueno, gogoan herriekimenak justizia gardentasuna eta arantzunkizunak exigitzen jarraituko duela oartarasi zion ere bai e, aurreko astean zehar jaurlaritzari. Eta esan bezala aurreko zapatuan zapatua neunkalagun bildu ziren bilbon inigo kabakasen ilketatik urtebetera inigo gogoan herriekimenak urtebeta. Beste polizia eredu bat aldarrikatzeko deitutako manifestazioan. Azte osoan polizia eredua zauznartzeko helburuarekin eginiko jardunaldiei amaiera eman zien mobilizazioak. Martxak jesu zunbiotzatik irten eta justizia jauregian amaitu, amaitu zuen eta jaurlaritzaren eta epailezaren egoitzak modu simbolikoan lotuta, Zen isripuaa izan hilgeta izan zen, herriak ez du barkatuko eta polizia hilzailea ohilukatu zuten ehunka pertsonek eta askok ares gezuti eta ezzen isripu bat izan zioten kardeak eraman zituzten. Manifestazioaren buruan, buruaren atzean inigoren familia izan zen, jon egoiti zelaia abokatua ere haiiekin batera egon zen. Atzerago, herrialde katalanetako stopbaz de goma, plataformako kideak, kideek poliziaren indarkeriaren aurka, zigorgabetasunaren aurka zioen pankarta eraman zuten. Amaieran, egindako ekitaldean, inigo gogoaneko bikidek, adierazi zuten nekatuta daudela ustez defendatzen eta babesten gaituen poliziak belu gaituen poliziak beldurra sortzen dietelako. Bilotak jautitzeko eskopetak ezer gertatu izanez ezbalitz bezela pasiatzen jarraitzen dutela salatu zuten. Inigo gogoanek beldurrik gabe bizitzeko eskubidea aldarrikatu eta zapaltzen gaituen polizia ereduaren gandik defendatzeko aukera e zure tela ba, barkatu aukera dutela adierazi zuten gaur egungo polizia ereduari xake egiteko unea heldu dela uste dutelako Hildo horretan egia eta justizia galdegin dute inigo kabakasen familia eta lagunentzat eta gogora ekarri nahi izan dituzte poliziaren indarkeriaren ondorioz bizia galdutako edo zauritutako lagun guztiak. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bimila garren urtetik ertzantzaren gomasko pilotek gutxienez hogeita sortzi lagun larri zauritu dituztela jakinarazi dute. Horren aurrean justizia gardentasuna eta erantzukizunak eskatzen jarraituko dutela iragarri zuten. eta uzionenarira eta neitza gaztelerazko korte bat izango den ba, gaur naiz eh eh ba, digitalak aurkeztu duen edo prentza dituko diot ez dakit azkenean bere burua zelan izendatzen duten baina berdan naizen agertu den edo naizek argitara eman duen ba, polizien arteko ba entzungo dugu, Esan, dut, esan bezala hau gaslateraz da, baina ala ere uste du, entzun beharrekoa dala. Bertan, aitortu egiten baida edo argi geratzen baita, zela naizta inungo beharrik egon arren, ba, karga aurrera eramanekin zuten. con su furgoneta y con la otra, porque hay dentro dos furgonetas que están cargando pidiendo apoyo. Salgan de las furgonetas y desplieguense en la RICO. Bien, le comento, vienen más más recursos de refuerzo. Aquí en principio la situación está controlada. Es gente que está dentro de la zona y en principio es que aquí realmente no estamos... ahora mismo no hay ningún, ningún altercado. Eh, ahora de enseguida le comento. A ver, le repito las órdenes para que queden bien claras. Se lo acabo de comunicar al suboficial de grupo que está trabajando. Entran al callejón con todo lo que tenemos, entran a la RICO, controlan la situación y los que haya, eh, que puedan ser posibles agresores, se les controla o se les echa. Y se toma toda la posición. Y entonces estará la situación controlada. <risa> Suave, suave, suave, suave, suave. Estamos entrando, eh, estamos entrando. A ver, Huarteco, mande un alfa, mande un alfa, aquí hay una persona herida. A ver, Huarteco, tengo encontrada la zona, más o menos. Que digan que no tiene ningún problema, ¿de acuerdo? Es un ciudadano, sí, ¿No, es un pelotazo, se ha desmayado. No, vale, vale, se habrá desmayado. Hale, Duarteko, eh, la situación controlada, lo único, mande un alza, ha debido recibir algún pelotazo. Mande un alza. Bueno, esan bezala horrek izan dira adan nolan entzuteko aukera izan ne, ditugun ba komunikazioiek, zan bezala naiz e, webgunean naiz.info webgunean e, entzuteko aukera izan zue hau hala ere bertsio laburtua zen bazda, badago bebai askoz luzeagoa den beste zera bat beste bueno, badaude beste korte batzuk edo eta baesan bezala horren zuten duguzelan alfa bat eskatzen duten ambulantza bateri esateko eta ba antza desmaiatu egingo zen ba pertsona bat, kaleko pertsona bat jasotzen Juan Bertzuen, ba, ambulantzia hori zaren eskatzen zuten, ez da? Bueno, eta zan bezala, orain go... Bueno, ba, genozkan hemen albiste pare bat gehiago zeuei elarazteko, baina gai hau, ba, zera Sabier López Peñaren e, illetarekin zer ikusi daukatenak eta haren ingurua, bueno, illetak e, ospakizuna hauen inguruan egondan atxiloketaz, eta e, nola baita mintzatuko garen, ez gure bigarren elkarrizketatuarekin ba, orain zuzenean pasako dugu, pasako gara parkatu esan, E, ba, urrengo bo, leo, ba, urrengo parkatu lehenengo elkarrizketa egitera izan bezala gazteizko gaztetxeko kide batekin izango gara oin jarraian KAMBIARSE DE ciudad. subiendo escaleras las cuestas bajando y hasta el aburrimiento le sabe rico con un salmiento botella y un fumaito no para de darle al pico más chacoli pa'lgaznate ¡Gosar! Músico callejero, eres el puto amo el activismo en la calle, siempre cantando y cantando no tiene su puto duro y a nadie le debe nada que estás estriado, mochino ya se aprendido a pedradas como una jara de moras que asomadura su aire como una gota de lluvia que va papando a la gente que no conoce fronteras ¡Cártanos una rumbita con la música en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 Niña 2005, 2008, 2011, 2012, Bagarela es garela, 25 urte hemen garela. 25 urte espekulazio autogestioaren bidez garatuz. Eta erabateko modo autogestionatuan proiektuak aurrera eramanez. EA EA EA Z de zein, zein, zein. Ega badike gane giten dutshallaren anchan, balantzan. Bea keztu te pisatche, jarrizalantzan. Zerbaitik zaud honetan. Hau pai, baltsatoz biharko gazteko kontzertura. Bihar BIHARKOAK, gaur gaztetxean itzaldiarago. Baltsatoz, itzaldia. Dago. Gasteizko gaztetzea juerga eta konzertuetatik garatago doa. Tainera, hogeita urte bete berri ditugun honetan, zehar rastertero eta asteazkenero itzaldieta taierrak eta astebuka eretan konzertuak. Aprilearen emerezian bertsozaioa, Iñaki Binazpre, John Maia, Maialen Lujanbio, Jan Euria, Hame Txarzaioz, Fredi Paia eta Unai Iturriaga. Hogei larunbata, eguardiko ordubietan erribazkaria etxauri plazan. Txartelak, txapelarri, parral, tasorrin tabernetan. Entzitu, entzatu, Bueno, hemen ez ditugu entzunga, gazteizko gaztetxeko kidek, ogeitabuz, garren urte urrenaren arira egin dituzten kuinak eta hemen telefonaren bestaldean, entzuten baldin hau badaukagu gaztetxeko kidetako bat, ez da, gabon? Gabon. Bai, horre, eta erdoto baten entzuten zaitugu gupe. Eh, bueno, a ba, San Vesala 25 urte ospatzen, marka Galanta Sorionak, ¿es? Eskerrik asko. <laughs> eh, ba, bai, marka Galanta 25 urte batez ere okupatuta egonda eta gaste izenuko izan ditugu negozio berainekin. Bai. Dau, Eta gutxi bai, azken programa honetan, ere gure garrasika honetan ere albiste izan dugu, eta suekin ez egiteko aukera izan dugu, ba, azken urteetan bizi izan diren, ba, krimin, kriminalizazio saialak erak. Eta, bueno, igual noren baitetik astearen pasako dugu lehenengo tiritak bezalakenduko dugu lehenengo track hau! Igual horren politak ez diren gauzeta gauzetaz egitaren zera hori, eta Eta bueno, ba hori ez, gaztetxearen kriminalizazioa, beste lango erasoak eta ostopoak ere topatuko topatu izan dituzu ez da, goita posturtea guetan. Na, bai, hori da, ba, bueno, bat igual gertuen dauzkagunak ez, izango zireta esagunenak igual Alonso re, Alfonso Alonso horen garaia, mm. bere lo tiro, no, porque no me gusta famatu horrekin, borga, kreston kampainas izen, eh bueno, uda lechetik berai izan kriminalis kriminalisazio bat, eh, dana edo eta san edo droga san hor eh, joku horretan sartzen ziren bra guztian. Gero, ba, garaia de Valle Turrisan da hor bueno, bestugu aparteko arazorik eizan eh, eh ba bueno, e, izkigut, eh dialisa meskeote, arese dialisiske un zakurraba bueno, ba bueno. La, Hela, oza, unikos, hau plentipio hor jarretzen dugu. Bai, eta hor txe jarretzen dugu, eta, eta espero dugu, ba, urte askotarako izatea. Ta, baina bueno, gauza guzti horrek bakigu holango proiektu autogestionatu eta alternatibuetan zabe, ibiltzen garenok aski, bueno... Normala izango dela ez bidean topatzea eta gauza <girraiz> ezaguna, ia, bai. Bai, baina gauza horren aurrean beba indar berrriuta teda behar dugula ez eta buruari bu gehiago eman Baina mea gazteizko gaztetxa gazzteizko gaztetako hogeita urte hauetan ba... desentea izan bardu ez oge... e, horren beste ja un, gaur egunibiliko zaretenak ezzinineten izango hasizinetena ez bueno, hasizininetenaren berdinak edo jarraitzen dut erregoten. Zelan izan da 2015 urte hauetan ba belaunaldi aldaketa guzti horiek, ze imaginatuz ba, baino gehiago izango ziela. Ba, bueno, ya la hogar de la política de da, claro. Eh hasierakoa batez zera, baina izan eh gasta sanaren e, mugimendu hori sortu zutenak, eh gastatzen ikusti zutenak eta batez ere okupazioariekin ziotenak. Gero ja orregonda, ba Euskal Herrean bai gara bizi izan dira, kalean, oza, sea, bai, laro egarren amarkadan e, drogenkontuarekin ba egora baxi izan, ba alde sarrean, bat, ungo gorjo zuen gai horrek, orduan, e, kalean bizizzen egora erekin batera, gazta zambela la, daia aldatuzkunda, eta bere lan daia aldatuzkunda. Egia, ba, hazi eran, hau sokuentzat, ba, e, hori, etxe, ba, muñoko etxe okupatu zuten Gero eh, urte empoderioz ikusi da guzti hori aldatuz jundala, deutxo orain, hausok ideak eh, gugan edatuz bai, bueno, gaztetxera urbiltzen dira, bai boteatzera, ekintasorreinak antolatzera, eta, bueno, gaztiz ingurutido da, oza, sea, gaztiz oso kolektiboak eta jendea badatu, bat, oza, sea, askiz aguna da, eta on, fa, e, daukan itxura eta fama, ez da la e, asierakoa, bezanakoa. Baita, galdetu barnizun hori aparte hogeita urte guzti hauen kontua izan, e, ba, e, izan da igual gazteizen egonden erreferente bakarra dala okupazioaren inguruan, edo ezagunak ditugu egon diren beste saia kera baina igual gaur egungoak izan direnak eta saiakeratan kera tan edo geratu gubegindirenak, baina zelan egonda orokorrean, ose, gazteizko gaztetxak sepa jokatu du okupazioaren baitan gazteizeko hirian. E, omen, okupazioak beste hartzuk egon izan dira. Gauza, mm -hmm. e, e, e, gaztizko gaztetxak, da horregun gaztizko gaztetxa dena, e, nik dakida labintzat, lehenengoa izan da, ola, publiko eki okupazio bat eta aldarrikatu dana mm -hmm. lehenengoa izan da. Eta gehien aguantatu duena, ebai hausera. Osa, gaztetxa, baina mm -hmm. hor, bueno, abengiratu dira, beste hartzu, ba, sarama zulu adibidez, ba, sarama zan lokal otogestionatueta ocupatu bat izan zendala uh -huh. e, bo sei bat urtero desalojatu zuten e, gero joimendiiko gaztetxeak bizita n... esuen asko iraun baina horigabe ba bere labete hiru labete eman zituen joimedia zoan, uh -huh. gero perrotan be bai okutu zen lokal bat haste batzuk iraun zuena. Eta gero bueno, etxe bizitza moduan hande bai egondi da, igual, e, Mabai aldabeko etxeak, e, kutxi kaleko egun daidu garrantzenakia edo bai, uh -huh. etoren San, San Francisco etxeak, e, Arki Oseeteko etxeak, baina bon, bueno, azken hau etxe bizitza diraz, dira, ez dira, azte txeak. Eta galdetu behar nizun, e, komentatu egin duguzu zela, nogaita urte hauek pasatuta, zelan, azkenean, bagastetxea aldezarrean nola referente bihurtu izan den, ez, ba, kuadriata, jen, motazberdinetako jentearentzat. zat, eta, egia da, igual hau, ba, Bilbon bizita sortzen den, ba, percepzio bat dena, baino, E, ematen du beintzat kanporik ikusita azkenengo urtea horran gaztetxeak gero eta gehiago aria dela ateratzen, bueno, eskalera, nahoteesan, baina bai, gero eta ekintza gehia pioa gehiago egiten direla edo beintzat gehiagona ikusten direla edo ez, hor bertan ez gauden ez gaudenoi e, gauden gehiago hiltzen zaizkigula, ez? Gauza gastetxean egiten diren gauzen berri. Hori, hori zen nolabaiteko refleksio baten ondorio sortutako Buelta bat izan zen, edo beti hanik izan da olan, baina igual gaur egungo ba, teknologiekin eta apakonturatzea ba, errazagoa da. Igual hori be, bai, uh -huh. gauza, mua no, ekinzak, eta hierrak izaldeak, kontzartuak ez daudana, uh -huh. beti da emik egon dira. Oza, beti, beti. Baina, zetxetik irtan diela, hainbat talde, ba, gaur egunean, fama araukatenak, edo... Uh -huh. so, E, baina guia, bai dela guiako bai, eh eta piztu gastisetik hor hasi gina la igual hasta kit. O sea, igual daiga eh? e, dira igual sera ta que ya hago eu eukit, hasiginan eta ordundi igual be bai geia kontu tensegu. gaur egun dauden teknologia berriekin eta hori dana Olako gauzak elaraztea errazaua, dago da, da, da, da, da, da garrera markadan egiten zen, eta egiten dana, igual ez tauka zerrik usidik. Bueno, baina, ala al... bueno, ere, igual ez tauka relevantzioan didik, ni Bilbon egon da enteratzea ez, ba, baina hori, esan dosunarekin zelan gaztizko jentea, aldezarreko jentea, arian gero eta gero gerturatzen eta horbiltzen. Baina, aldezarrekoa bakarrik ez, gaztetxe azkenean, Uh -huh. Se, aldesarrean dago, aldesarreko gaztetsa da, baina gaztetsko gaztetsa da, baina gaztetsa da, uh -huh. ja. baina gaztetsa da, da nestokago ja. Zera, ba, hogeita bosgarren urtegurren hau hasi duzu espatzeen e, apirilaren hasikera honetan eta ba, gaztetsaren berroku okupazio batekin. Ze, zer ezan nahi zuen, <laughs> zer ezan nahi zenuten edatria zen nahi zenuten ekin simboliko horrekin ba? Pues batez ese, o sea, eh, bueno, pasa pasa pergun, de verdad, o sea, ba, eh, antzeko bat. Vaya uh -huh. el burua, vale, o sea, komunikatu bat jaierakoren, baina o sea, bai uh -huh. esan batez ere, o sea, egintsan hor ba beregarrean erosalkia berriña. O uh -huh. sea, la eh farina se que ditu, Ibilu e, etxo bat egin zen alde zerretik, eta gara gaztetxeak okupatu, oza, eta gaztetxeak okupatu bat genuen, bezala. Mm -hmm. e, gaztetxeak okupatu da, baina, berrituta, eta mm -hmm. eta gero edo gauri, e, e, ekitalitxo bat egin zen, eta luntxe bat. Jendea bueno. urbildu izan, eh. oza, gara ez mm -hmm. berrinetako jendea, oza, ikusi genuen bertan, bera garen a, etxe okupatu zutenak eta bertan zeuden. Eta galdea bat igual bebai pizka bat bat basetorren belaunaldiaren beldaunaldien kontuarekin eta just baina justo egin aipatu dozunez eh e, gastetxa okupatu zuten e, bo, zuten pertsonek eta bueno imaginaute da nereki egongo dela baina jarraitzen dute ukitzen harremanik gastetxarekin jarraitzen dute ba, pasatzen ba, parte hartzen edo hombre bakoitza arabera, es ba martsuia uh -huh. zengatuz Zeme alabak eta olakoekin da ditzat egual, nahi baino gutxiago ez, baina beti, ointxe gainera ari gara, oza, ebiligara, ba, e, jende honekin elkarrezketatzen eta eta ebre, oza, beti komit, elkarrezketa guztetan komentatu duguna, izan da, ba, gazte txeroa dela, ola, ba, bizitza guztetan, ozera, uh -huh. bizi modu bat ez, ozera da, zure bizitako gomentu gaten gaztazan behar saude, e, baina gazte txeroa, beti kolala. Uh -huh. Ordan, haueko bai berriak ometatzen digutea duz, eta ausa, behar, berroketa mazpikurteko jendea, berroketa pikurtakoak, eta euraz rastetxero, ingaztetxero, azenditzen diga. Bai, ba, eta, bueno, jarraitu atzera pirila honetan burutzen ari zareten, ekintza bai, mordoarekin aurreko astean e, ja, hamen e, programa honetako agendaan beha, bai, ba, bota genituen, ba, aurreko asterako lotuta zen euskaten... Ekinmenak eta holan, baina honetarako aparte kunian entzunan izan ditugun, no, bueno, aparte ondo dago bergogoratzea goratzea, ez da, kunian komentatu dan bertso zaioa eta baskariaren eta, ze gehiago izango da? Bueno, e, zehatu gara, mori, e, ostegun osteabetan lanun batean izan ezik, ba, ostean zehar lazaio la gadan eta hitzaldiak eta dokumentala sartzea ordainan astuntarako bi harabide bezau gauz sugerere eh dokumentala Islandiane hondako krisiarrekin eta hori, ba inguruko dokumentala. Uhum. Gero, eh Arrazaldeko 7etan dala, bueno, Arrazaldeko 7etan eta eh, itzaldi eta bideomanaldi guztiak eta gero aste azkenean badibez, eh 7 dokumentala dago eh desordencia inguruko eh dokumentala eta honen ostean ba bideemanaldi bate, osea bideemanaldiaren ostean maienguru bat egitea egita intentzio da jarduera torrenta. Ta gero ba, bueno, ostegunean eh kontzertuak egongo dira, Bidei Loroko de Bonorteko eh eta select, selecta steady. Uh -huh. Gero, ez dugunean, eh, bertzo zaio potentea egon goda gaztetxean, sartziterritan, etxeraten kontzentrazioa ostean, eta bertan ma, Iñaki Binaspre, Joni Uria, Noiturriagame, Lujanbio, Ion Maia, Ametxasaiuz, da freipa ya, egon goda. Eta, gero, larun bat da, ba, egun pastontako egun potenteena edo gula izan bajatzearen, eta, bueno, bertan, e, ribazkaria gingo dugu e, Txauri plazan, laurtelaren gualdiz, normalean gazetxe garran egim zandugu, baina, bueno, alatzearen, ba, mm. kampuan egingo dugu, eta, gero, gau partean, iluntzean, e, akerraren kiratxa, egarriz eta piztu punktaldeekin e, akuntzertu dagoa. Ondo, edertu plan, ederra, ez da, horren imaginatzen dudanez, da, imaginatzen dudanez urrenguan bebaion diño gongo dira. Ez? Ja dai. gu botako ditugu lasa egon, ez daitugu hemen jarri nahi bez ola <tututut> zerrenda botatzen, gu gure lanagin estera. behar dugu, eta da torren asterako gordeko ditugu oiek. Baina, dai. zu, ba, gaurkoan pixka berandu gabitzan, ez eta askoz gehiago luizagintezkeen, baina ez dakitzeo zer gaitu nahi baldin baduzu? Ez, ba, bueno, amaitzeko baigual, e, urtemu gabere, eskure urtemu hau. Eh, San Prudencio besperan bukatzen dala 27an uh, Bilbotik gemia jendeagurturatzea eska eskertzen begula ez matata horiba zelan araban jaiden uh -huh. da, giro, begula, la giro politago dela ba eskerrik asko gurean izateagatik esan bezala gaurko programa gara izaz izan Ba, nu, ze gauzak esan beharra dago, norkuan bakarri nago, ba, askoz luzerako bebaixoko luke, baina, esan bezala, eskerrik asko, sorionak, eta olangoetan esaten dan bezala, eta urte askotarako izan da, ja. Gure begara ipen badalako hori. Bai, bai, vinga. asko, gaon. Los no duerme, vuelve. No Raperos no. de la otra, otra, presenta nuevo verde, rene, me la descaga, dogado. no, no. no. no duerme. Bueno, eta hoin ja hori esan bezala gaurkoan naiko estu talarri gabiltzanez denborarekin. Ba, ja, segituan hemen daukagu gure eguneko bigarren elkarrizketatua. E, gabon? Gabon. Bai, ondo entzeten, perfecto. Bai, ba, bertu da. E, Berto, Ba, esan bezala, ba, gurera ekarri dugu gaurkoan be bai bebaileak mugimenduko kidetako bat... Eta, bueno, badaz banon guguk un amen programan nahikoa pelmada eman dugu, ba, gazte hau ziperatu enkontuarekin, eta eleak mugimenduaren izena ba, guzti-guztietan atera izan da, baina, esplikatu albadi guzu pizkabat, noiz zeren arira eta sortu zen eleak mugimendu hau? Ba... Sortu zen ba, duelaia ja bi urteo, bi mila eta marrean ba, bukaeran izango zen. Eta batez ere ba, sortu zen a, zira mentxat ba, eskuide zibil eta politikoen defentsan. Eta batez ere ba, nola galtaskaren ondoren, eskalderiko galtaskaren ondoren eta erabili diren salbuespen... Lekeak eta horri, e, aurre egiteko prinsipio hori hildo bat zen, beste hildo bat zuen, baina, bueno, e, ba, gure hildo nausia hori izan da, eta, es, hau da, salbozpen salbo egeriaren kontrako, ba, mm -hmm. ba, hori aldarrik apena, eta ez guia eta politikoen defentsain. Nah. E, claro, Gurean azkenengonetan albiste izan dituguna, que hien bat igual gazteekin lotutako oh, ba, gaiak izan dira, eta igual bazegoen naukera nazteko eta pues, ulertzeko edo ba, bai, sobreentender. Eta esgarra llegatzen denera, eta hori gertatzen dena, baina bueno. Baina hori, ba, esan bezala, ba, azkenengo urte, mo, barkatu urte, hilabete hauetan nahiko albiste potoloa izan da eta borretan buru belarriz hartuak egon zarete, ba Mai. donostiko gazte hau kontuarekin. Esplikatu alba duzu, ba, norokorrean pixka bat, zer, zer izan den, zertara aile gatu garen gaiguzti horrekin? Bai... Bueno, ba, duelaia diabetika, illa etatzuk ginen biltzen hauekin ba dastiko ulzipetuekin, ba bueno, ba genekien hasieran, bueno, asegin den bueno, gazten, ba eh, hauek ziren ba arrisku gehia gauzekaten ba kartzelarateko eta tal eta bueno, ba genekien Donostikoa, Torriko sela, eta segien ja piskat, ba, hori ba, biltzen eta ba plantsaltzenar zer egin ba, guia hainbat urte e, gai hauekin ez eta e, ego e, egoera politikoa hiseta aldats joaten ari den ba argiratu da ba ba salbusten neurriak or jarraitzen dute eta eskuideak e, ba, praktikasiko ba ez dagoela eskudierik momentus Eta hor da ziginen biltzen, eta, bueno, planteatzen, badak, e, ba, ez tardin ekimenak, ja, ba, nik, nik uste dut ja, benduan ja, ziginen bilenengo agerraldia, ba, kasua sozializatzeko, eta, bueno, hortik, ja, ba, itxaron arte, ba, hor izan da, ez? Eta, ja, bakenekien laizterraieratuko zela sententzia, bueno, pasaren, e, e, Duela baia eta bat izan zen Bista, e, Tribunal Supremoko Bista, eta hor Gainekien, ba, ia laizte dugu zela sententzia, Iagatu da, badakizue izue, ba, ba sortxi kondenatuak izan direla, eta zazpi azolbituak, eta gaitu behar zaio, ba, zazpi azolbituen artean, ba, ba zegoen hor ekaitzi bero, beste kauzalaten gatik eh, kondenatua, baina hau, berarekin, ba, gauza beragindu guaz, ba, bestu, mm -hmm. eta... Eta hortik haziginen, ba, hori, ba, lantzen, azkegune hori, ba, eman buelta, ba, nahi genuena kaleratzea, azuntua, e, eta, eta beste borrokorako bideak e, irekitzen hasi ginen. Bai, hori, horiak, etze, bueno, e, komentatzen dugunean, ba, hemen, e eh sea rria zera hori niri bolura tortzantza dait ba adibidez orogmartan kasuan zelan entregatua izan behartzen bueno entregatua atxilotua gerora entregatua izateko ba egun horretan ba, zelan ba bayonako, hainbat eta hainbat biztanle bai, bai. ba kalera atera ziren ba eki eta lehenengo zera baten lortu zuten ekiditzea ez eh bai, bai. Eta imaginatzen dut, ba, holango zera bat entzuten dugunean, asmoa hori dala, eh? Atzean dagoen asmoa. Baina duko izut, Bai, bota, bota. Iazan, eleak, eleak etzat, e, aurore martinkazu haizan da betik gure referentea. Zer, hortik ikusten genuen bai, alde bat nola herritarren implikazioa eta irritakazioa bat ez oidientea. Zer, azken finean, aurore bat, segun konmenatu eta hauek egiten zutena da berdin zaigu kondenatua da, baina gu guretzean sartuko dugu. Horretik, auroren kasua izan da, gure referentea. Ez daudela gauzak beste aldean hemen, ba, ez dauka zer ikusirik, eh, batak ikusenan funtzionatzen den e, espainialako polizia, baina, klaro, hortik agaiatu dinen, ez? Eta hemen zer, ba, e, gaztek esaten dutena, hor kostatuko zaie eta hori da irudikatu nahi genuen pasaren hirandean, e, pasaren manifestezioan, eta hori da egiten ari garena, ni orain txedertan, orain e, indukul zutade bat, arrezziak edo ditzen diogu, eta nahi duguna da inoiz, momentu oro, sortzi mm. kondenatuak, beti jendearekin, jendearekin argi dauka zer egin behar den, mm -hmm. Eta saiatuko arena da, hori ba, ba, bakiguaz ba, kostatuko zaela altzilotzea. Oea gene perrez da upa orroera polso hori emateko betik esaten dugu, o sea, bai moisosoa ezinbestekoa da. Elkartasona ezinbestekoa da. baina horrekin ez dugu lortzen, o sea, urteez transulter jendea joten da eta jende jarraittzen du joaten e, e, kartzelara. Naiz eta mobilizazioak, ez dakizar, eta beraz, derri horrezkoa da, beste bide batzuk irekitzea. Bakigu oso harrizkutxoa direla, zehortik tordaitekena da, ba, imputatu gehiago, kolpatu gehiago, baina edo ematen dugu pauso horiek, edo jarraitzen dugu... Eh, baina... Beraz, asskao claro, hau ez da iparraldea eta hemen polizia da, da du, oso asoz desgodeina da, e lortzen dugu paraki oso saia dela eta hai oso saia daukatera e, ekitu e, azkenean kartzela, uhum. baina argi dauzaguna da kostatuko zaela. eta momentoro bueno, eta hori ikustenari gara azkegunan azken honetan izan da kristona osa jendeak. O sea, berpiztu dago ber o sea, pinturatu, izan da beintsa Donostian, eh? Ni ba arraseko nahi eta Gasteizen bizi naiz, baina orain pasent zen dute egunosean uh -huh. eta kristona na izaten ari da jendearen elkaltasuna. E, ba, zutabena orain 200 pertsona eh ba, egiten dira, o sea, zutabe batean jaten dira 3 kondenatu eta beste zutadean beste batzuk, eta bero beste bi, joaten dira autobuses bebaiz, zutade bat autobuses. Eta hori egunero, zutadean beste batean beste egun pertsona, autobusean berrobei pertsona, hori egunero. Eta hori goizean, eta gau ez, beraz, jendearen implik implikazioa izugarria iz, izatenari da. Beraz, orain, poliki-poliki ba, orgoaz... E ba bide hori gu argi daukago joan behar garela herri harri harri hori eraikitzea ze o, o mm -hmm. orragoaz, baina bueno e, eta pa, pasanen iguala ni gustetuko emango un aurrera pausucho batez ba ba hortiko hasaia argi geatuta da zein da gure helburua e, Horti erdoa bai, eta, bueno, komentatzen dugu Baina, komentatu duzu zelan e, Iparraldeko arekin Alderatuta beba Txokartzen duzu nadide dira Edo ezberdintasunik nabarmenena poliziaen aldetik dan Baina, beba igual giro politikoa Iparraldean, oh, ja. ez? E, sareak claro. sortzeko dagoen aukera Beti beba i, ko, e, Zelan, epa, entzuten Naiz nahi, nire burua e, Zelan saiatu, bueno, saiatu edo Bai, eh zela uh... zela duten iparralen amen amenegoaldenes estatua espainolaentzanan amen egiten diren epesio legeak eta hori euren buruetan nolabait esten sartzen, es naizta gero besteain bateko konplisidadeak izan edo baina sentzu horretan be ba gizarte sare hori askoz eh edo zabalagoa izateko daukaten aukera be horreri horri nolabait igual Egunen baten txukustego alden egongo dela ba, hambre, aukera eriko Lango puntu baterait derteko Aukera egon, bai, eta augur saiatu gara Eta, de hecho, o sea, horretakoekin ginen bai, eta bildu ginen zoekoekin Eta juntu sozialista eko. Bueno, o sea, Hara joan behar gara, baina kasuenetan askoz pues, azkos desgogeina da, zukezatzen duzun bezala ma, iparraldean altetziet sinatu zuten izoekoe, bai eh, bai, bai eskunieko zera argi daukate, hori eskubi ezin ez indirera zapustu eta hemen ba, mm -hmm. espainian zoritzarrez mm -hmm. teórica demokrazia horretan behitu ba, pues, mm -hmm. ba, nola gauden, nola indik ba, ez bueno. Eta, bueltatuz pizka bat eh, askegunearen zerara, funtsara edo egin beharrekora, eta eh, aurreko astean zehar, hainbatekin zabe bai burutu izan ziran, eta du dut badela bebai badala, beba, guneari berari nolabaiteko baiteko bizia, bizitasuna ematearen, eta dinamika hauek jarraituko dute... Eh, Ba, ba, aurre, bo, jarraituko dituzu aurrera eramaten jendearen indarren arabera esan duzu bai, Takit, jendeago hombre, gotsu eh? da bilela baina bai, klaro, argi, klaro e, konsientea gara ez, hau meurtu baina ez, e, ezin du aguentatu hor e, ia hilabate ez dakiz er, jendea azkenean haukabere ba, bizitza propia me, militatzen du beste movimenduetan eta hori ezin er, ba, da gelditu hori txarretz herri honetan, ba, inbatrolzea daude lan txeko Beraz, e, bueno, e, bakigu e, beste pauso bat emango eman behar dugula eta horretan gaitzen. Momentuz aste oso aia badukagu bete eta azte honetan beteta dau programazioa, bitaragua eta joango gara poliki-polikik aztertzen zein den e, momentu ere na, e asmatzen dugun, e, ba, planteatzen dugun narekin momentuz gogotsu gaude eta eta jendea dau, eta espero dute aurrera eramatea guztiak. Azken finean hau aukera bada, eh? behar gaitzeko herria, resi horri, ez? Uh -huh. e, azken oso biztan dau, kalean, jendea gerturatzen da, ba, lortu guna bintxa izan da, Ba, ka, ba, in, ba, jende ezak inolazan, eh? ba, txup ezakitek, ez daukatze ideari pez eh? Osa, zer den hau, zer, eh? ba, jende urbitzen da, zer den, tal uh -huh. Ba, lortu pizkabatu jartxun hor donaztian ere, eta, bueno Ondo, dojo, ba, postekoa da, ba horitz, ba, ba, ba komentatu ba, dugun ba, ba. bezala Ba, zelan herri honetan hain beste gauza lantzeko daudela jakinda Eta, ez, ematen duela askotan nola baita estankatu egiten garela, ba, lehen komentatu duzun bezala, gure herribindikatzeko ba, moduetan, moldetan, eta Bae, ba, atera izana... Eta dira, horiek eh, ere. Eza, bai, unoski. Baina nire hote esan, ez, ala ere, bai, jentea, bai, zeluk esan duzun bezala, bai, gogotxu du ibiltzea, gainera jakinda, agian, ez, euren buruak bebaietorkizun batean beste... Ba, honekin bai. zer ikusi adaukaten gauzen gatik, ba, ba, Lizko, ez dakit, ba, epaiketetan, ba, beren burua bai. ikusten. Hori, aukera da, Ka. bai, bai, argi no. Jo, eta, eta ez dakit, ze gehiago gehitu nahi baldin baduzu egiten nahi garen elkarrezketa honetan? Bueno, Betik esaten duguna, hau ez da, kaso izolatua, ha, hauek ez er sortziak dira, baina bero beste un piko gaztea du oraindik indik epaitu gabe, mm -hmm. beste batzuk ja gaur entratu gara, nafarroan antzuan ja be, beste paketa, sententzia bat, beste bizita bat, o sea, hauek bezala, donazikoen bezala, mm -hmm. ba hori or, eze, gana da, E... la vista egiten, osea, kondena, audietxan nazional kondenatuak eta Tribunal Supremoakoak egin behar du, edo bai estatu edo esistatu. Aha, ben, osea, eta be... prozesu goera... erretan daudela. Bai, gora berdinen, eta ya ba, maiatzan dela ya vista hori, beraz, E, Maia txana, eukiko dugu, zirazki, bai, ezea, uberk ez dute aldatzen, bai, egin dutena orain arte, horretan ziren bost kondenatuak hemen eh, amago, zontzi kondenatuak hor dira lau, ez nagozik urrona intzesen badiran, bai, biz, bai, bai, fijo, bai, ez dela izango denokasol bituak, beraz, eukiko dugu datorren. Eh, Ia batean beste bat, beste gazteatzuk espetzeratzeko harrizkoan Eta ezan behar nuen, ba izan, bat tipo agurtzera joan behar nintzen baina e, galdera bat aztu egiteko, klar, espetzeratze eta zari gara eta gaur egungo Euskal Herriko egoera aldatu den honetan zen bateko espetxe zigorretaz ari gara Zena no, bat no kronikoa izango da guztiz, ez? Eta eia bazakeria bat bazen, jagaina bazakeria tan akronikoa izango da. Sei, sei urteko espetxe zigo ari gara. Bai, hori dago uh, gora bera bat beste. Bai, bai, batxuek eh, sortzi zegoen eta eh, izaten basara dirigentea, batzak inala deno, bai. eta bueno. baina eka zuha e, guetan denok sei urte. Uh -huh. Sortziak sei urte. <laughs> eta... Ba hori, sei urte, gaztea, sei urte gartxelara. Bete oso oso, klaro, badekigu ezergazkazen eh, den Euskal Herrian Eta, yeah. bueno, beraz, eh, lana dugu eta gukustu dugu ereki eh, behar, behar dugu la bide horieken mm -hmm. Eta bide horieken ez bat dugu estatuari, oh, de, ba, kriston konfrontrazioa, ozak, sea, azken egan hori da mm. eh, Bai, gainera, azken finan, jakinda espetzeratzen hasiko bueno, ari diren gazte guzti hai, hauen gainean, ja berez daukaten zera bakarra, eso, kerrespanago da, xeiko militanteak izateagatik, bai, ez da? Kaso goetan horrela da. Gena bai. den ez dugu ja gehiei -gehi markatzen diferentzia, ba, bai markatzen dugula, baina ekaitzai kasuan zen horregatik, baina berdin zaigu ze... Azkinean eskubidea zari gara, eta beste ere, ba, ez, epai, epaiketaz ez dago da iniongo eskubiderik, ozera, oso mm -hmm. desastreat dira, e, ba, akusazioak dira inkomunikazioan eta torturapean e, beraz dela dena, o sea, ozera. Larriagoa da, bueno, larriagoa da, ez, ¿eh? teorikoki, demokrazia batean onartuta dauden eskubide zibil batzu praktikatzea gatik, horregatik. Uh -huh. Azken pillean ideologia bateri erantzutea gatik, ez da? <risa> ba, Beti, ez dutela, no? Persegimos das ideas, gesurru txan. Ba, bueno, hori esan bezala, ba, eskerrik asko gurean izateagatik? Eta ba, guri gaurko programa arraro berandu hasitako eta azkenean luzatutako honetan ba, gurekin egoteagatik. eta jarraituko dugu kontaktuan ba, kizue hemen irola irrrati honetan programaraika programa honetan beti tartexo bat izaten duzuela berriren bat ateradatzen bada eta gurekin ba, kontaktuan egon nahi izan esezkero. Ba, hamen gaitu zuela, eta guk zuek be, ba, ba guia, nora jobe bai, ba, zuekin izan nahi zen, eskero. Azik, jarraituko dugu, baten batean egiten eta espero dugu askotan ez izatea. Ja, hori ez da, hori da, hori da. Baina, bentsan, ez ez baina, baina, gauzak diren Dale. bezalakoak izen da, ez dakit nipa. Dale, gauz. Bueno, bueno, ba, Ura. gabon. Bai, Jau? Jau? Eso. Ai! Nierda! Ah, vale, perfecto, perfecto, bai, orzalde ez da. Bai, bai, bai, bai, ez zaude antenan, lasai. <risa> eze, lasai, eze. Ba, hori ez zandakoa asko eta hain duko dugu egiten behar izan eskero, bale? Eta hori jakin daizuela. Guk ba mail bat programarena dena irol eh, garrasika.nintzo arroba jeno de bueno, eh, ba. ba, vale. es que me llaro asípada ahora mets la justicia, y a mí me ajuda elование volver a vivir es la verdad, queنا es lo que nos gusta en cuanto a esto solo, como haemos nosotros que tenemos todas esas cosas y quisiendo de que tenemos todos ustedes welcheikkafismo Eta bueno, honetxe bertan konturatu nazigual azkenen gogu agurra gube bai entzun izan duzuela, musika betzeguelako behar beste altu, baina bueno, zegin gotzagu. E, Dana presak eta azkar egiteagatik eta prezizamente zan behar nizuen entzun leok, ba, ja behin ikusita denbora pasatu dugula eta, ba, de montre, ja, patxa, sartuko dugu, utziko zaituet pixka bat musika entzuten, kuina, gure kuña berria beba e, jarriko izuet eta tranquilamente agendatxoari, eh, bueno, agenda gainera agenda gaurkoan pixka bai potoloa baina ba, badauskago komentatzeko gauza batzuk baina hori agenda di, ekingo diogu ba hori kanta hau eta gure kuina intzun eta gero Garrasica, bat, bi, irulán. Voy a citar a Sabater, que me parece una persona bastante importante. El esden. Mira si es buena persona. El esden, norcilla. Sabor mediático aren aurrean, Garrasica. Y ahí tenemos imágenes de cómo estos intolerantes totalitarios, pues han ido a por ellos. Incluso les han atacado. ¡Robarde! ¡Robarde! ¿Qué te parece esta lucha de los mineros? La verdad es que nunca me había preguntado eh? La verdad es que no tengo mucha idea, pero lo que puede ser es esto. No sé quién tenen la culpa de ayuntamiento, ellos, no tengo ni idea, pero... Aztelen, eta aztazkenetan, gaueko bedera ezitatik amarte erdietara kontrainformazio saioa. ¿Cultivas mucho tu cuerpo? Sí. ¿Y tu mente? Sí. No. Itzali Televista, etapiztu, en dasaspi.gosta. ¡Callaos, hipoglúcidos! ¿Con qué ánimo se enfrenta el nuevo alcalde de Bilbao ante esta villa? Pues con el emblema San Antón, que es el emblema de la villa, y evidentemente con... Bueno, eta zan bezala, ja, agendari helduko diogu, eta, bueno, agendarekin ba, nola baita aztearen, ba, ona ekarri, gure ekarriko dugu, ba, lakelo gaztetxearen urte urrena be bai, santurtzen dagoen gaztetxe honek, hamala urte-betetzen dituelako, eta hasi era emango diote, hamala urte-urrenaren ospakizun oneri, e, hosta, e, parkatu aprilaren emeretzean, ostira honetan... ba arratzaldeko seiak eta hamalhau minutuetan e, ba, la kelo bizidik bakalegira batekin. Hemeretziak eta halaugun minututan arratzaldeko parkatu sa aspirak eta haaugun minutuetan, txupinasoa eta ardo iturria eta mustioa egongo dira gaztetxean doan eta baita barazki parria da bat, eta gabeko bederatziak eta hamalhau minututan, Kontzertua izango da Lengua de Trapoko, Lengua de trapo e, Zapatuan 20an, ba Eguerdiko Ordubiak eta 14 um minututetan Bertzo Askari Beganoa izango da, eta Arratsaldeko postak eta 14 um minututetan Herri Jolasak. Gabean Ordea, 9 eta 14 um minututetan kontzertuak egongo dira 3 er, €ren truke hilaiari, erroma eta ura taldeekin. Beraz, jarkorea eta holango musika guztoko bat, nema Ba, hortxe haukera. Eta igandean, hogeita batean, ba, arratzaldeko zeirak eta amalagun minutuetan txokolata da, izango da, eta arratzaldeko, eta ondoren, ba, sortziak eta amalagun minutuetan, ba, kantautoreak izango dira, tirria eta kike kantan dutoren eskutik, eta baita gure irretri honetako laguna ere den Labaldosa flotanterekin. Eta Aztelenean, hogeita bian, arratzaldeko zaspirak minututan hamalau izango da, e, Galizia konbugimendu independentistaren kontrako errepresioaren inguruan. Ondorengoak, Ma martitzenetik hurrengo domekar arte egongo diranak hurrengo ba, garrasikan entzungo dituzue. Eta, bueno, gure agendarekin segitzeko ba Olan askartxo batean komentatuko dugu, e, ba, lehen gure gaztizko laguna komentatu dizkigun ba, ekintzak eta berriro gogora eekarriko ditugu, eta ezan bezala ba, bihar, Arratzaldeko seaspiretan surgere dokumentala izango da gazteizko gaztetxean. E, Amazazpian, azte azkenean, e, dokumentala, sistadak dokumentala botako dute, eta desobedientzia zibilaren inguruko, ma inguru bat prestatu dute. Ostegunean, amazortzian, DJ Loro, eta selecta estepi DJ Neskutik, ba, musika egongo da gaztetxean, e, gabeko bederatzi terdietatik aurrera. E, ostidalean, emberetzian, bertso ba, saion mundiala, Arratzaldeko sortziterdietan ba, lehen aipatu izan dizkiguten hainbat eta hainbat bertsolari honen eskutik. Eta zapatuan, ba, hogeita garen urte urren nago espatzeko, berri bazkari erraldoia, izango dute arratzaldeko bueno, gordik ordubietan. Eta gabeko bederatzietan akerraren kiratxa egarriz eta piztu punk taldeen eskutik ba, kontzertua izan bezala zapatuan, hogeian, gabeko bederatzietan. Eta... gehiago berriro orain bilbora etorrita, etorritak, ba, apirilaren mazazpieta mazortzian, hau da, eguaztenean eta eguenean, e, Euskal Memoriaren fundazioak, torturaren gaineko jardunaldiak eskainiko ditu labolsan, e... ba, ordua... en... E... Ba, estu... Eztak itzor dutan, baina, bueno, imaginatzen duta izango dala. Eta... Gero, be e, Uribarriko Euribarriko Euskeraz Bizi Bertso Baskaria izango da Martxoaren e, ogeian. Eta... Ba, bertan izango dira, Arratzaldeko iruretan, ba, John Maia eta Alaia Martin, eh sera eh bertsolariak badago aukera e, bai Uribarrin Indikata Bernan Uribarri elkartean eta baita Artxandapei ikastolan herosteko txartelahoek eta Bilbon ba ka, bueno Bilbon Bilbo e, kalderapeko tabernan Baita ere ekarri nahi genuen gogora, lehenengo kandela eguna ospatuko dutela e, plentzian, e, zapatu honetan bebai, hogeian, eguerdiko o, amabietatik aurrera, ba, kandelaria kulturelkarteak eta herrida kantola tuta eh esa mesa bertako herriko frontoian ba Guardiko 12 bietan un izango dira ordu batetan trikipoteo egingo da Herriko kaleetan zehar eta irure eta arratzaldeko bueno Guardiko iruretan Herri Bazkaria izango da arratzaldean ordean bostetan muszapelqueta izango da bueno muszapelketaria si era mangosayo sei izango dira 8:00etan bitioan banaldia eta 10:00 gabeko 10:00 tardietan esian eta Akerbeltz taldeekin kontzertua eukiko dugu. Eta Zapatuan bebai eh ba, ekarren nahi genuen, ba Aldesarreko Bilboko Aldesarreko zaspikatu gaztetxean, ene ja hasia naiz nekatua sentitzen. Eh Zapajaia bat antolatutadago ba Txapaseko Txebaseki ko el karta su taba berda musika tacoa que ta izango da esan bezala eh zapatuan 20an arratzaldeko 8 aurrera aldezarreko 7 gaztetxean eta bueno gure entzuleok hau izan da gaurkoz ba, gure garrasika hau o gure badakisu pluralean hitz egiteko ohitura bitura madarikatu bau, baina bai, hau da bizan da garrasika, espero dutu gozatu izana, ja, ondo, ondo eta lasailu egitueko aukera izango duzuela jadanik, badalako berandu, eta bestela, ba, mar minutu gehiago itxiten baduzu, hemen izango da shit programa, zuekin guztiekin nire olen, eta izan bezala, gabon, eta logo xoak izan, bada.